În loc de încheiere Am avut convingerea că voi muri așa În liniște Purta și înconjurat de ape străine Pe nava asta construită din lemnul Unor lumi disparate Dar nu Continentul semenelor pe care prea devreme de vreme l am părăsit, Continuă să danseze cu luminile și vocile lui În depărtarea Nesfârșitului ocean Noaptea, valul zrențuit De scăpate de sub tăișul lunii Îmi aduc vești despre acesta și atunci singura ființă care mă însoțește începe să mă turbă profund Reușim pentru ceasul întreg să-mi domine gândurile cu zbuciumul ei mi-am început viața cu un pașaport expirat nu aș fi crezut și nici părinții mei care de comun acord cu cea lui Borges m-au zămizlit pentru jocul iscant și frumos al vieții nu mă întrebați cum au reușit ai mei pe sub cortina de fier a comunismului să intre în rezonanță cu părinții poetului argentinian. Nu i-aș fi bănuit și nici nu mai îmbat capul, căci, în definitiv, niciodată nu voi putea dezluși durata unui ecou. Rezultatul însă a confirmat modelul ales și am ajuns să înfăptuiesc la rândul cel mai grav dintre păcatele pe care le poate comite un om. N-am fost fericit. Dar viața omului nu se poate împlini din seama unui singur adevăr, fie acesta și unul major. Și din ierție ori din compasiune pentru păcatul meu m-am pornit prin lume să-i găsesc perechi. Recunosc nu a fost ușor și în pofida străduințelor mele abia am reușit, după mai bine de 20 de ani, să aduc tovarăș bun singurătate. Vieta animal, adulmecându-și încă pe ape sălașul, scrijelinzi și noapte înca casa unui mort. De acum nu-l mai pot minți ca dată. La început și nava asta arăta altfel Focul era foc, tambuchiul zravă, iar din maiastrele vele, arii crescute firesc din fernambucul catargului. Încă mai amintesc muzica speranței din ziua în care am părăsit portul. Frit flacurile tovarșului meu de drum și mulțimea pe chei ovaționând ori de câte ori acesta atingea cu arcuirea trupului său flamura arborată sub semnul tinereții. Era vară. Cineva a strigat. Apele vă vor potoli vântul." Am râs. Oceanul radă ferbea.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 Alunecând pe ape cu ușurința visării, mi-am desprins nava din împăsurarea portului. În aud urlând și în torentul vocalelor sale, drugi de fier ai tăcerii mele vibrează, căpătând vinovați strălucirea disperată a colților săi. Cu anii, acest jurnal de bord a devenit un prespapier al gândurilor și între copertele lui, ca într-un sau s-au așezat docil la oaltă tot ce am ucis, speranțele căutării și ale regăsirii. Navigând po poziția stelor, îmi pare uneori că aș privi pământul din apropierea lor, ca pe o țintă, aflată la an lumină distant. Alteori însă, simțeam că mă apropii de țărmul semilor mei și tulburat porneam să-mi pregătesc discursul revedării. Ce am eu de spus? Umanității. Doar aparțineam aceleași continent, nu? Nu așa mă puteam încărința, Că regăsirea nu va fi refuzată și fugind din vecinătatea păcaturilor mele, uitam pentru câteva ceasuri că minima pe intență impusă oricărui fugare întors acasă era tăcerea. Dar mele m-au ajutat în cele din urmă să înțeleg. Nu eu eram cel ce visa sub borta sterilor imune, ci doar singurătatea reiteraba jucător prin ființă, ecourile unei lume apuse. De aceea am hotărât să nu răpesc nimic din puterea timpului și mă bucur acum, că nu sunt un zeu nevoit să-și supraviețuiască. Îi privesc silueta, gândul de a îmbătrâni împreună mă, mă îngheață. Au existat de sigur care am încercat cu disperare să chem aproape. Tădările însă întotdeauna au mai mult pentru fiecare dintre noi. Și da, n-am reușit nici când să-i fiu prieten. Mai mult de atât, nici măcar acestui secret nu i-am putut găsi un confident.